«Хто така?» – непривітно запитав Чернець. Пощо прийшла?» «Марта Іванович, я, сестра ігумена вашого, скромно опустила очі Марта. Радитися прийшла до святого батька, брата мого в миру». «Сестра?» – у рипучому голосі чинця чулася підозра. Ладно, перейти в певненість. Щось не пригадую я, щоб вабата Яна сестри водилися. А ти його самого запитай, отче. Лагідно всміхнулася Марта, провела долоною по гладенькому дереву воріт і ніби випадково зачепила при цьому довгий чернечий ніс, що стирчало з віконця. Воротар відсахнувся, хотів був вилаятися, але раптом закляк на місці, немов прагнув щось пригадати. Так і не згадавши, приречено махнув рукою і почав витягати з петель важкий засух. Заходь, сестро, винувато пробурмотав він і впустив марту слідом, за якою шмигнув. Однобух і пес. Для тих, хто просить у нас ради й розради, двері наші завжди відкриті. Зараз піду доповім вітцеві гумену. Мирян, котрі приходили до нього, і гумен Тенецького монастиря, Ксянс Ян Івонич, волів приймати невсповідальні, і не в аббатських покоях, а в вузькій келі, де крім твердої лежанки, грубої дерев'яної лави та низького столу з нефарбованих дубових дощок, нічого не було. За винятком розп'яття на стіні, певна річ. Тут отець Ян молився на самоті. Тут таки вислуховував сповіді родовитих шляхтичів і шляхтянок, що претендують на особливу увагу абата, відпускав гріхи, давав поради, після яких багато хто йшов з полегшенням на серці, а дехто невдовзі навіть приймав пострих. Знали б ці люди, що насправді відбувалося ту невловиму мить, коли тягар гріхів спадав з їхньої душі, або коли важливе рішення – Яке ще хвилину тому збурювало безліч сумнівів, раптом виявлялося простим і єдино можливим, але люди йшли з монастиря, а бат залишався і все велося своїм штибом. відця Яна багато хто вважав святим, і хоча прижиттєва канонізація йому не загрожувала, навіть святого Станіслава Костку було прилучено далеко лише після того, як оддав Богові душу, тенецькі отці бенедиктинці та що ще не служителі сусідніх монастирів, були твердо впевнені, що єпископський сан таки не мене за Івонича. Причому найближчим часом, і тільки сам отець Ян. Янос Аківонич, старший із приємних дітей Самуїла Баци, знав щиру ціну своєї святості. Лагідний абад був злодієм, безліч гріховних думок і прагнень, сумнівів і страхів виведених у сповідальників та мирян, які прийшли за пораду, дій мали його. І люди виходили від нього проясненими та очищеними, вони почували в собі благодать Божу, люди називали вітця Яна Святим, а він залишався сам на сам з їхньою гординою, хтивістю та зажерливістю, де далі частіше не витримував, зривався і довго потім замальовував власні, а по суті чужі гріхи коли молодий яносик